Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 година, 15 август, Събота, 10.30 сутринта Днешното събрание е подготвително. Утре ще се съберем в 9 часа и ще се продиктуват трите велики закона на Веригата. В това събрание ще присъстват също двама заминали наши приятели. Ще присъства също и Господ. До вечера в 9 часа ще имаме молитвено събрание. От 7 до 8 часа ще имаме събрание за разговор, обмяна на мисли. В тази годишното събрание ние вземаме една от най-важните стъпки. Веригата взема първата стъпка без изключение. Това е редът за днес, а за утре ще се даде друг. Това е за първи път в този век, когато ще се дадат трите основни закона, а до сега са давани само половината. В това което е писано в Евангелието, законите са писани наполовина. А сега ще се дадат изцяло трите основни закона. Първата част от законите са ви известни, а втората част утре ще ви се даде. А за сега ще говоря върху три думи, които Христос казва пътят истината и животът. Това е мистично отношение или според кабалата значи един цикъл. Завършен кръг от небето към земята и от земята към небето. В този път слизането от Бога към земята е път на страдание, път на изпит. Пътят е отгоре надолу. В първата половина на пътя, така да се каже, нашият живот е обърнат наопаки. Слънцето е от другата страна на нашия живот и ние сме на земята в един мрак. Втората половина е, когато дойде равноденствието и зазоряването в нас и почнем да разбираме известните нам страдания. И за това казва Христос – Аз съм пътят, истината и животът. Пътят – това е символът на всичките страдания, от неговото слизане до неговото възлизане. Истината – това е знание. Мъдрост – всичкото знание, всичката мъдрост – това е истината. А животът означава всичкото богатство, което човек придобива от страданията. Животът е символ на божествената любов, която ще стане съпричастна в бъдеще. Имайте предвид, че докато няма слизане, няма и възлизане. Който не иска да слиза, не иска и да възлиза. Едното подразбира другото. Щом възлезете в божествената любов? Тя ще ви застави да се откажете от небето и ще ви застави да дойдете на земята, за да помагате на вашите страдащи близки. Затова, в сегашния период, вие едва се приближавате към вашето равноденствие. От друга страна трябва да знаете, че без страдание няма любов. Страданието е символ на една велика жертва. Която Господ прави към човека. И когато вие страдате, същевременно страда и Бог, тоест Бог страда, но не в този смисъл, както разбират хората. Когато една душа страда, тези страдания се отразяват на Господа и затова Той е принуден да страда, да помага на тази душа. Та да не страда целият жив небесен организъм във вас. Затова трябва да знаете, че когато страдате, това се отразява върху всички вас, защото сте свързани от небето, тъй както вие съставлявате една верига, едно клонче, насъдено от Божественото. И ако не може да се ползвате, то се пристъпва към отрязване, за да се освободи общият организъм от. Страданието. Тия работи, които ви говоря, са съществени неща, а не само теория. Те са неща, които са велика божествена истина, която вие ще проверите. Те са аксиома. За да прави човек доста грехове, той трябва да бъде доста напреднал защото този, който прави много грехове, небето е много взискателно към него. Вие сте снисходителни към децата, когато правят грехове, но когато станат възрастни, вие сте взискателни. Така и небето е взискателно към вас, когато ставате възрастни. Вашата любов към Бога може да се прояви само във вашия живот. Да ходите в истината, това още не значи, че любите Господа и с това вие може да сте далеч от истината. За това трябва да правим известни самоотричания. Между модерните спиритисти някои обичат да се молят за умрелите и хубаво правят но когато дойде един човек да иска помощ, не трябва да го избягват. Така че предстои ни една жертва пред Бога. Пред Бога е прията само помощта, от която ние можем да пострадаме. Тъй както, за да бъде помощта помощ, трябва душата и сърцето ни да влязат в нея. В тая стъпка, която ще вземем тази година... Е необходимо да имаме това състояние на духа, за което Христос казва ‒ ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие. Човек може да влезе в рая, но да не е негов член. Също, както може един човек да живее в една държава, но да не е нейен поданик. Затова вие трябва да се родите от дух, и тогава небето ще бъде готово да изпълни вашите желания, и то да ги изпълни, преди да ги поискате. Всякога, когато в човека дойде дух, с който той иска да бъде учител, той се спъва, защото има само един учител. А всички други са ученици. Затова Бог казва: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Затова трябва да имаме смирение, защото хора, които стават горделиви, скоро остаряват. Не могат да понасят страданията. Гордостта е една духовна болест. Да се уважаваме. Това го иска небето. Да пазим своята свобода, това е самоуважение, но горделивият човек търси своето право там, където го няма. Затова първата стъпка е смирението, защото то е долината на душата, където могат да се развиват най-хубавите цветя. Има хубави извори, където пътникът може да отоли своята жажда. Смирението е качество на душата, а мекошавостта е от страх. Между смирение и мекошавост има разлика, колкото от небето до земята. Съвременната наука казва, че ако земята беше плоскост, тя не би се нагрявала, както сега се нагрява от слънцето, така, щото... Когато духът дойде да работи в дълбините на човешката душа, в смирението, вие ще знаете, че това е действие на духа. И долините си имат свои облаги. Заедно с смирението ви трябва още едно качество, а именно кротостта. Тя е необходима, когато човек слиза надолу. И който няма кротост, той слиза с главата надолу, понеже много бърза. Всеки знае, ако един кон върви из една урва, какво би станало с него и колата, ако върви бързо? Затова Бог казва, бъдете кротки. Вие трябва да съсредоточите вашето магнетическо течение нагоре, за да може да схванете, защото гледам, че магнетическото течение от небето не действа еднакво върху всичките. Някой, например, мисли за другите, а това не е нужно за вас. Когато гледате в някого определено чувство, което не е по ваша воля, то знайте, че изучавате един елемент който вие не познавате. Когато сте в добро настроение, знаете, че сте под влияние на небето, а когато сте в лошо състояние, сте под влияние на черната ложа, и тогава ще ви идват най-черните и мрачни мисли и желания, които човешкият ум може да възпроизведе. В света, в който ходите, има много влияния и духове, които влизат в контакт с вас и ви се изменя настроението. Но тогава именно вие трябва да бъдете внимателни. Ти училища са учения за изясняване на вътрешното съдържание на религията. На пръв поглед всичко се вижда разхвърляно, но тая разхвърляност е по подражание на природата, където всичко е разхвърлено. Но там именно е хармонията. Всичко, каквото човешката ръка пипне, няма тази грандиозност, която има в природата. Когато човек се вълдашеви от някаква идея, веднага ще му дойде на ум някаква форма. Вземете, например, един скулптор, който работи. Той може да тури всичките краски, но не може да тури статуята всичко, каквото вие имате и чувствате в душата си. В нея той ще вложи само вибрациите, а не и онова, което у вас е дълбоко вложено. На това, което е велико в природата, не може да му се тури форма. Така вие не можете да турите форма на любовта. Някои смесват Красотата с любовта. Но това е съвсем неудачно. Буквата на закона са обрядите, а истината е в духа на нещата. Животът? Това е безформеното. Може би във вашия ум да се породи въпросът защо? Когато се трудим да живеем, не успяваме в живота си. Има два момента в живота когато трябва да се работи и когато трябва да се почива. Когато ние почнем да действаме, опорният пункт е небето, а когато ние пасуваме, небето работи върху нас. Щом дойде такова състояние, съсредоточете ума си само в молитва, съзерцание и размишление, а на хората не говорете нищо, не се пресилвайте. Като казвам, да не говорите на хората, подразбирам следното — през октомври, ноември, декември и януари, не можете да сеете, няма условия за сеене. Аз ви говоря това, защото на вас, които се водите от духа, работата ви трябва да бъде внимателна и тогава тя ще бъде много по-успешна. Не е важно, колко ще посеете, а важно е, колко ще поникне и колко ще поженете. Някои казват, че много работа са свършили, когато са говорили, но то е въпрос, защото плодът е, който ще определи работата. Тази верига, в която сме свързани и която опасва цялата земя, върви отгоре надолу. И във всичките народи не действа еднакво. Мощом вашата душа е добра, ще имате съдействието на всички добри хора по цялото земно кълбо, защото вие действате за Бога. Ще дойде време, когато тези ваши братя ще ги познавате, защото те си имат белези и се познават, но те... Никога няма да дойдат при вас, да ви се препоръчат, а вие, като имате Светия Дух, ще ги познаете. Вие ще ги познаете също като нова детенце, което 12 години не било виждало майка си, но като се разболяло, докторът я повикал, и когато тя дошла и се докоснала до него, то веднага казало — «Мамо, така и вие». Когато срещнете тези ваши братя, ще ги познаете по вътрешната любов и прочее. И няма да ви питат, вие ли сте или какъв път държите. Те са хора, които само помагат на света и си мълчат. Има някои от тях, които говорят. Но тези, които мълчат, са по-напреднали. Нашите думи в живота са чук, но с чука можем само да пробием нещата, а духът е оня, който топи нещата. С чука не можем да се спасим, но с огън не можем, и то с този, който с любовта, ще стопли сърцата на хората. В сегашния живот никой от вас не е беден, но от мислите, които през вас минават, не зная дали ще намерите една ваша мисъл. Това е силно казано, но аз ще ви кажа, че преди 15 години в Америка даваха 25 000 лева на този, който каже една нова мисъл, но и до сега не се е намерил такъв. Това, което ние наричаме гений, е изменение на формите. Един нов начин на работа. Затова и виждаме, че в изобретенията се изменят формите. Това виждаме и в промените на формите, на параходите, железниците и прочее. Този, който всъщност мисли, той е Господ, който съставлява организма на Вселената. И този, който иска да има нови мисли, трябва да се свърже с Бога, защото там... Е изворът. Утре ще се научите защо именно трябва да любите Господа, кои са причините, поради които трябва да любите ближните си. Вие трябва да се средоточите, мислите си нагоре, та утре да ви се каже повече, иначе някои неща аз ще премълча и няма да ви ги кажа. Законът е такъв, че ако ви кажа нещо, за което не сте готови, вие ще почнете да се гордеете, че много знаете. Това ще се отрази върху мен, и аз ще почна да чувствам същото, пък аз нямам нужда да мисля, че много зная. Аз не искам да бъдете напрегнати, като че ли ви съдят, а да бъдете свободни, за да можете да разберете истината, да се не смущавате че нещо не разбирате, защото даже по дир година, две, десет, пак ще ви стане ясно. Всеки един човек трябва да бъде една прекрасна долина, в която да има заядене и пиене. Това е желанието на нашите приятели отгоре. Да се не боите. Да са свободни сърцата и умовете ви. И да бъдете готови за утре. Амин. В седем часа вечерта се прочете от първо послание Йоанново, 3-4. Този стих ще служи за база на разговора. Когато говорим за Господа, трябва да разбираме колективност от духове. Когато говорим за Бога, трябва да разбираме единствено число. 16 август Неделя Около масата в 9 часа, по разпоредба на господина Дънова, се наредихме така. Като насядахме, господин Дънов обяви. До вечера в 7 часа ще имаме събрание. В 7.30, господня вечеря. За Господнята вечеря, всякой от вас ще вземе следните продукти. Димитър Голов и Петко Епитропов ще донесат 6 кила грозде. Тодор Бачваров и Тодор Стоянов, 6 оки Круши. Илия Стойчев и Кънчо Стойчев, 6 оки праскови. Константин Иларионов. И Петко Гумнеров, 6 оки маслини. Иван Дойнов и Анастас Бойнов, 3 големи самона хляб. Гина Гумнерова, Елена Иларионова и Величка Стойчева, 3 оки пресни лешници. Деню Цанев и Никола Янев, 4 кила вино. Пеню Киров и Васил. Озунов 3 дини. Михалаки Георгиев и Милкон Партомиан 3 кила сухистафиди. Петър Тихчев и Никола Ватев 7 кила от едрите смокини. Серафим Шиваров и Сава Великов 6 кила сливи от едрите и жълтите. Анастасия Желескова, която отсъства в този момент, ще донесе три оки захар, Петко Гумнеров и Илия Стойчев и Тодор Стоянов ще имат грижата за нареждането на трапезата. Всичките тия неща ще ги вземете от себе си и като се донесат, ще се наредят тук, на тази маса. Подиргорното обявление господин Дънов прочете 10 глава от Евангелието на Йоанна. Помолихме се след това и ни се продиктуваха трите закона на веригата. Първи Люби Господа Бога Твоего С всичкото си сърце, С всичката си душа, С всичкия си ум, С всичката си сила. В Него ще намериш своето здраве, Своето блаженство. Втори Люби ближния си, както сам себе си. В него ще намериш основание за твоето повдигане. Трети Бъди съвършен, както е отец твой съвършен. В него ще намериш връзките на вечния живот. Извора на всичките блага. Вие, що попросите в мое име, аз ще го сторя. Не бой се, малко стадо, отец ваш е благоволил да ви даде царство. Понататък господин Дънов каза Едно малко обяснение на първия закон. Отношенията на първия закон имат връзка с сътворението на света, на него се дължи неговото происхождение. Когато се каже любов, това показва, че това е гласът на всичките светли духове, които са слезли и търсят своите братя в материята и казват. Ние, които любим Господа, ви даваме да любите и вие Господа с всичката си душа, с всичката си сила, с всичкия си ум и с всичката си воля, защото в него само. Ще намерите блаженство на своята душа и своя дух. Всякой, който има живот в себе си, като слънчевите лъчи, произвежда най-благотворни резултати. Така е и когато пръчките на едно духовно лозе са силни. Когато тия духовни братя дохождат в сърцата на падналите братя, намират това, което човечеството търси. В физическия свят... Ние търсим здраве. В духовния свят не можем да живеем без Бога. Можете да живеете между духовете и Бога, когато сте с Господа навсякъде. Вторият закон В него ще намерите основата на вашето повдигане. Двата закона имат отношение към духовете, които са слезли отгоре, и тях трябва да любим. Защото те са нам ближни. Те са, които са слезли отгоре, знаят волята Божия и като ги любим, ще знаем основата, върху която са съградили своя живот. И вие, когато любите една душа, с това я помагате. Това помагане е едновременно твое, защото с това ти на себе си помагаш и то ще ви съдейства да се повдигнете. Единият закон показва слизане надолу, а другият показва работата на земята. Първият закон показва излизане от небесните жилища, вторият закон е работа на земята, да любим, третият закон е съвършен, както се и казва в самия него, това е възшествието, възлизането към небето. Този закон има отношение само към работата, която ще прекараме, след като напуснем земята. Този закон е за небето и без него никой не може да влезе в небето. В този закон ще намерите извора на всичките блага. Първият закон представлява бащата, вторият – майката, а третият представлява сина, който един ден ще се яви в дома на вечния баща, за да предаде Вечните резултати от целокупното слизане на земята Който изпълни двата закона, първия и втория, той се е приготвил, за да изпълни третия закон, който е най-усилният и който е накарал да станат всичките преобразования. Този закон е, който е смъкнал ангелите на земята. Този закон не щади никого. Светът. Пъй всички ангели ще бъдат съдени по третия закон. И който иска да се избави, трябва да изпълни тия три заповеди. И асла. Съвършенството е потребно, защото без него не можем да намерим връзките, за да се съединим с Бога. Това трябва да се почувства с душата. Когато вникнем в тия закони и ги почувстваме, тогава ще намерим и разберем, какво нещо е вечният живот, и какво нещо е изворът на всичките блага. За вас сега остава следната емблема. Посочва на всички пръчката, разделена на 3 с 4 под разделение. Това ще си пазите за вечно възпоменание. Първото подразделение е божественият свят, второто светът на духовете, третото е човешкият свят, четвъртото е естествата, които има човекът. Четирите хълки на тази емблематична пръчка са четирите естества, които има човек. Първата хълка показва божествената частица, която човек има у себе си в началния зародиш – Втората показва майката, която може да възприема. Макрокосмоса, големия свят. Духовете, които слизат от Бога надолу, за да работят. Трето – иде човекът, синът на Бога. Първата точка – божественото. Втората – духовете. Третата – човеците. И четвъртата – животните. И така. Второто – душата. Третото интелектът и четвъртото животинската природа. Това е то, което се нарича... Господин Дънов изговори една дума, която не може да се изрече. Но когато се повдигнете духовно, тогава ще можете да произнасете тие две имена и тогава ще може да ви слушат. Още в тази пръчка... Имате Света Троица в християнството, това е вашият закон, по който ще се водите, за да бъдете благогодни Богу. Днес присъстват и нашите приятели, които са тук, и те са, които съдействат на веригата. Това е законът, с който трябва да се управлява България. Тази пръчка е с 61 см дължина, дървото, от което е направена. Е заръчено и изпратено от Рилския манастир и се нарича Хвойна, а дебелината на пръчката е 1 сантиметр в диаметър. Имате още една емблема. Посочван на всички ни камичката, меча, остър от двете страни. На едната страна на камичката е нарисуван човешкият знак, а от другата знакът на веригата. Това е силата Господня. С този нож обсаждаме варна. За тия работи не е позволено да се разказва и разправя никому никъде. Тези неща са вътрешни, те са емблеми, които трябва да се пазят само за веригата. Това е единственото оръжие, което се позволява на веригата да има. И Господ ви пита, благодарни ли сте от всичко това? Всички отговарят. Да, благодарни сме. По покана на Господин Дънов, всички станахме прави, и всякой един от нас каза в себе си по нещо Благодарително Господу, който присъства между нас. Обяви се от Господин Дънов, че в отговор на тази благодарителност, духът сега дава за прочет от Йоанна, 12 глава, от 12 стих до края. След което тия стихове се прочетоха от самия него. Господин Дънов каза, че програмата за утре, 17-го, е следната. В 9 часа сутринта ще има обмяна на мисли помежду ни, а вечерта, в 7 часа, ще имаме общение с духовете. Този трен, който дойде вчера, се състои от духовете, за да вземат те участие в това, което се върши тук на тези събрания. И един от веригата, а именно Михалаки Георгиев от София, беше определено да бъде с тях, а другите дойдоха по-рано, за да устроят пътя. Господин Дънов прочете от своето тевтерче за десете свидетелства на веригата, които каза да препишем, за да ги прочитаме. Тези десет свидетелства са следните. Така говори Господ ‒ изпълнете моите заповеди и повеления ‒ ето моето слово пристига ‒ заповед ви носи, за да заверите свидетелството на духа ми ‒ заверете истината на завета ми чрез живота си ‒ дайте свидетелството на духа, което ще се пази пред лицето Божие като залог на вашата вярност към Него ‒ засвидетелствайте,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 Първо свидетелство Вярваш ли от сърце и душа в едина го, вечна го, го и блага го Бога на живота, който е говорил? Отговор Второ свидетелство Вярваш ли в мене, Твоя Господ и Спасител, който ти говоря сега? Отговор Трето свидетелство Вярваш ли в моя вечен и благ дух? Който изработва твоето спасение? Отговор Четвърто свидетелство Вярваш ли в твое приятел, покровител и във всички твои братя и сестри починали? Отговор Пето свидетелство Ще изпълниш ли волята на Едина го, го и праведна го Бога без колебание? Отговор Шесто свидетелство ще ли се отречеш от себе си и от всичко световно за неговата любов? Отговор Седмо свидетелство Ще ли посветиш живота, здравето си и всичко друго за неговата слава и напредъка на неговото дело? Отговор Осмо свидетелство Ще ли слушаш моя глас и моите съвети, когато ти говоря? Отговор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 във всичко, що обещаваш пред Мене, гледай да не кажеш някоя измама, защото ще бъдеш повинен на смърт. Знай, че стоиш пред Мене, Твоя Господ, Който знае Твоето лукаво и непостоянно сърце, Което е пълно с всички пороци. Ето защото трябва да се обърне към Мене и да се възобнови чрез Моя Дух, обработи и възпита чрез Моето Слово. Ти който от сега ставаш мой и поверяваш всичко в моите ръце, от сега нататък аз сам ще те ръководя сам ще промислям и уреждам всичко за тебе. Аз ще те уча все, що трябва да вършиш, ще лягаш и ще ставаш под моите криле, аз ще бъда страшна от тебе, окото ми ще бди за съдбините на твоето сърце, ще ме призоваваш рано.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 а от жестокосърдечието се огорчавам. Мисли всичко това. Бъди винаги готов да изпълниш всяка моя заповед, която ще ти дам. Когато лягаш, когато ставаш, когато ядеш, когато пиеш, каквото и да вършиш, за всичко трябва да благодариш Бога в сърцето си. Аз съм Господ, който ще те утвърди във всичко, и мирът ти ще изгрее, както утринното слънце на живота. След прочитането на 10-те закона на Веригата, Господин Дънов прочете една молитва на българския народ, продиктувана от духа. Но за нея ни се обясни, че не можем да я препишем. Тая молитва била дадена преди 12 години, и в нея молбата на духа. Била да се изрине всякой, който е на власт, и върши беззаконие. Това е свидетелството, което аз нося. Тази молитва е в джобното джузданче на господин Дънов. Има друга молитва, която е една от най-съдържателните. Една особена молитва, която ще бъде първа и последна, но за нея веригата още не е готова да й се даде. Тук господин Дънов прочете от едно своето втерче друга молитва, за която каза, че можем да я препишем и да я имаме. Тази молитва има следното съдържание. Господи Боже наш, да възлезе молбата ни пред Твоето лице, да дойде Духът до Ти и да пребъде Словото Ти в нашите сърца. Заради любовта Си, с която си ни възлюбил, Благи и небесен баща, да дойде царството ти, да бъде волята ти, да се освети името ти на земята. Това е желанието на нашата душа, това е нуждата, която постоянно усещаме в този свят. Велики Господи, на всяка сила и крепост, застани за делото си, преклони сърцата на уния, които си избрал, да се назоват начатък на Твоята слава и величие. Благословени Господи наш, ръководи ни с милостивата си ръка. Просвещавай ни, да не се оклоняваме от Словото ти, да не престъпваме закона ти. Води ни като добър пастир при зелените пасища, при бистрите оттоци. Амин. Като се продиктува горната молитва, господин Дънов продължи. Да знаете, че Господ гледа на вас. Слушайте и внимавайте за постъпките си. Господ постоянно ви притеглюва и ще се оправдаете и съдите от него. Веригата няма закони и правила. Единствените неща, които са задължителни, са законите, които ви се дадоха. Сега тази пръчица, коя намери човек, ще мисли, че е една играчка, но всъщност е с голямо значение. Тя може да се уподоби и на една флейта. И действително, че животът е една флейта. Един ден, като влезем в небето, ще дадем първия си концерт. Само че с тия, които ни очакват, не можем да дадем този концерт, защото публиката, която ни очаква, още не е готова. Така ще видите, че някой от вас е тенор, друг е алт, трети — бас и прочие. Четирите основни гласа. Друго — в тази пръчка вие имате и седемте краски. Тя е продиктована отгоре, и докато се направи, срещнах много препятствия, но фактът, че тя се направи, показва, че Господ иска да се стори добро на този народ. Господ се интересува за всичките работи на България, и в политическо, и в економическо, и в материално отношение. И ще видите, че в материално отношение България е по-добре от другите съседни държавици. По-добре от другите и в други отношения, например наводнението в Румъния, земетресението в Италия и това, което стана в Турция. Подобни катастрофи ще да станат и в България, обаче тя остана незасегната по благословение отгоре. И това е в общия план на небето. Трябва да образуваме вече една почва, за да дойдат в България, да се природят по-добри духове, защото целта на веригата е да тури почва – ТОР, като дойдат по-добрите духове, да спомогнем за тяхното въплъщение и да ги поставим на работа. Тогава ще има в България по-добри министри, по-добри управници, съдии офицери и прочее, а пък за тези, които крадат пари, не се тревожете, те ще оставят парите тук. Парите са змийски кокъл. Тези от вас, които имате въпроси, макар и няколко, да си ги напишат, но такива, с които да не се влиза в спор, защото аз не искам да влизам в обсъждане на черупките на нещата. Всички трябва да пребъдете на една лоза, на която вие да сте пръчките. Кой каквато форма иска, може да си приема, но принципът е общ и един. Всичко стои в изпълнението на нещата. Така, ако ти дадат най-малката работа и я изпълниш, ще си най-почтенният човек в небето. А ако ти дадат най-голямата работа и нищо не изпълниш, то ти си най непочтеният човек. Значи, не е работата до количеството, а до качеството на нещата. У вас може да се породи мисъл, желание, изкушение, ако щете. Да си съставите и вие верига. Няма желание от човека, което да не е осъществено, само, че малко може да закъснее. Тъй той, ваше желание, един ден ще бъде осъществено, но трябва подвиг, търпение и чакане. Аз, например, ако бях навънка, щях повече да бъда успешен, а сега е по-мъчно с вас, защото изпъква вашата индивидуалност. Именно искате и вие да бъдете напреднали. Но и това ще дойде един ден. Дяволът и той си има своята тактика, а именно изцапа един човек и после, като започнеш да живееш за Господа, той казва – Обръщай внимание на миналото. Никой не може да разположи сърцата на хората, да го обичат, освен Господ. Само Той може да разполага със сърцата на хората. Това са го изпитали много духове, а това е и законът. Ние от дъното на пъкъла се качваме нагоре и този пъкъл е на повърхността на земята. Той се появява по някой път и го виждаме. Например, не ти трябва по-голям пъкъл от това, да гледаш в едно море морско сражение. След това господин Дънов рече. Господ иска от вас, сега всякой един да поиска от него едно благо за народа. Всякой един от нас написа желанията си за народа върху една бюлетинка, и всички ги сложихме на масата. Избраният от всинца Пеню Киров тегле една бюлетинка от нашите написани желания, и като се разгърна изтегляната от Пеньо Киров бюлетинка, върху нея имаше написано — Да дойде Царството Божие на земята! както и на небето. Тази бюлетина бе написана от Петър Тихчев. Всичките бюлетини се предадоха от господин Дънов на Петко Гумнеров за съхранение към протоколната книга. Но преди да се съберат бюлетините и да му се предадат, написа бюлетина и господин Дънов, в която, като се разтвори, пишеше «Да изпълни Господ всички ваши добри пожелания». На 15-го събота вечерта, когато не се раздаде житото, при раздаването господин Дънов изговаряше едно благословение, но не се отбелязаха, нито запомниха думите, от които се състоеше то. Някои си припомниха думите на това благословение, и те били горе-долу тези — да възрасти Бог Словото си в България, други схванали и да благослови Бог Словото си в България, трети поддържат. Че думите били следните. Да възрасне Словото Божие в България и да благослови Бог Словото си. Най-сетне, господин Дънов даде на това благословение следната форма. Да благослови Бог Словото си в България и да го възрасти. След това се разотидохме, за да се съберем до вечера в 7.30 часа за Господнята вечеря, според която ни се съобщи тази сутрин. седем всички бяхме вече насядали около масата. Само, че сега редът насядане претърпя едно малко изменение от реда, означен на 16 август, неделя сутринта, а именно П. Тихчев и М. Партомиян промениха местата си. Първият взе мястото на М. Георгиев. После Е. Иларионова дойде при К. Иларионов вместо Г. Гумнерова, която пък взе мястото на Елена. А пък А. Бойнов отстъпи мястото си на П. Тихчев, а на Бойнов мястото даде М. Пъртомиян, вместо когото отиде М. Георгиев. И така, сега около трапезата бяхме наредени тъй, от дясно наляво. Петър Дънов, Т. Бачваров, Д. Голов, Н. Ватев, В. Озунов, А. Железкова, К. Иларионов, Е. Иларионова, Г. Гумнерова, В. Стойчева, К. Стойчев, Иван Дойнов, П. Епитропов, С. Шиваров, С. Великов, П. Киров, Н. Янев, Д. Цанев, М. Георгиев, Дядо П. Тихчев, Петко Гумнеров, Ан. Бойнов, М. Пъртомиян, Ил. Стойчев и Т. Стоянов. Преди всичко по покана на господин Дънов се прочетоха следните места от книгата Господня. Т. Бачваров прочете Матея 26-26-30. П. Гонеров прочете Марка 14-22-26. П. Тихчев прочете Лука 22-14-20. Т. Стоянов прочете Йоанна 13. 1-29. Пъкиров прочете първо Коринтианум 11.23.24 23 24 к и прочете Римлянум 5-15-16, дъголов прочете Йоанна 6-53-58, а господин Дънов най-сетне прочете Псалом 23 и каза. Господ тази вечер изявява тази любов към вас всичките. Това, което има на трапезата, това е божествения живот, божествената любов, която се влива във всякой. Затова е казано, че даже през всичките мъчноти, Господ е приготвил такава трапеза. С своята любов, той фактически свидетелства, че към цялото човечество любовта му е еднаква. Затова ние трябва да му благодарим, защото това е смисълът на живота от Него. И към него. При преломяването на хляба господин Дънов между другото каза, казва Господ, аз съм, който съм ви водил в миналото, аз съм същият, който ще ви води и в бъдещето. Уповавайте се на мене и ще проверите моята вярност. Няма да се лишите. От моите благословения. Ще ви опътвам и ще ви ръководя. Ще ви благославям. Ще ви уча във всичкото време на живота. Бъдете носители на светлината, и с живота си, и с делата си, защото като ги видят хората, да прославят неговото име. Бъдете благословени от отца моего. Този хляб е символ на моята любов. Така искам и Вие да пребъдете във Вашия живот за Вашите братя. А като взе чашата, каза Тази е чашата на Спасението, вечната любов и моя Дух, който работи във Вас, който Ви повдига, просвещава Вашите умове и освещава вашите сърца. Пийте от нея и бъдете благословенни. Всички пиха по малко вино от голямата чаша. Найподир пине от виното и господин Дънов и каза, Благословен Господ Бог сега и всякога и във век века. Хляба си подавахме един на друг, докато се изредихме. Като преподаването си казвахме, това е божествената любов за вашето спасение. Най-после господин Дънов каза, да благослови Господ всичките страдощи, които имат нужда от този хляб. На всички господин Дънов раздаде по едно самунче хляб, а ония, които се падаха на госпожа Казакова и доктор Миркович, останаха да се дадат на бедни деца. Преди да започнем да ядем, всички, подир господин Дънова, изказахме следната молитва. Благодарим ти, баща наш, за великата любов, с която си ни възлюбил, благодарим ти за живота, който си ни дал, благодарим ти за ума, който си вложил у нас, благодарим ти за благодеянията, които си турил като основа на нашия живот, благодарим ти за правдата с която си не заобиколил. Благодарим Ти за любовта, с която си ни изпълнил. Благодарим Ти за великата мъдрост и Те славим за Твоята истина, с която си ни озарил. И се радваме на живота, който си ни дал. Изпълняваме Твоята воля сега заради духа, който си ни дал да ни ръководи. Бъди благословен от всинца ни, сега и всякога. Амин а след молитвата започнахме вечерята. Като свършихме яденето, към 10 часа се събрахме пак около масата и господин Дънов ни каза да отиваме по групи от по 5 души пред престола в другата стая, гдето след поклонение да оставяме пожертвованията си. Така първата група бе Тъбачваров, Дъголов, Истойчев, Тъстоянов и К. Иларионов. Втората група – П. Гумнеров, А. Бойнов, М. Георгиев, П. Киров и Н. Янев. Третата група – П. Тихчев, Д. Цанев, И. В. Дойнов, М. Партомиян к Стойчев. Четвъртата – Анжеляскова, Е. Иларионова, Г. Гумнерова и В. Стойчева. И най-сетне – петата група се състоеше от Н. Ватев, В. В. Узунов. П. Епитропов, С. Шиваров и С. Великов. Казани се на всинца, че от остатъците под яденето на трапезата Господня можем да си вземем и занесем по домовете. След което, в 10.30 часа през нощта, събранието, при весело настроение на ни, се закри, за да се открие пак утре, на 17 август, понеделник в 9 часа. 17 август, понеделник. В 9 часа се събрахме всички наново. Господин Дънов извести, че програмата за утре, 18-го, вторник, е следната. В 9 часа разискване върху ученията на Библията, а в 7 часа вечерта събрание, което ще бъде посветено на домовете на Веригата. И тук ни се обясни, че това показвало, че и Веригата си има свои домове. Всичките подразделения на християнството са домове на веригата. Всякога, когато сте в мъчнотия, обръщайте се за помощ към центъра на веригата. Най-благоприятното време за молене са часовете от 9 до 12 часа вечер и от 1 до 4 часа сутрин. Обръщане към центъра на веригата значи да се обърнете към Господа за помощ и ако видите, че се раздвоявате вътрешно, то се обърнете към Мен, аз ще Ви улесня. Духовете винаги Ви впрягат, когато са грешите, а когато живеете за и в Господа, тогава пък Вие впрягате духовете и те Ви слугуват, и много добре ще Ви служат. Разбира се, други са духовете, които ще ти помагат, когато живееш добре, а други ще са, които ще те впрегнат, ако сгрешиш. Човек е един цар, който в случай на грях. Поданиците му го детронират, когато човек падне в слабост, да знаете, че духовете са взели връх над него, и помощта, обязателно, трябва да дойде отвън. Затова това паднарият в слабост, трябва да се обърне към Господа за помощ, защото отвън трябва да дойде много помощ, за да се смирят метежниците. Съзнание и подсъзнание Подсъзнанието носи миналата опитност. А съзнанието е това, което обработваме. В човека има две души. Животинската душа си има своето подсъзнание, а така също и другата си има своето такова. Има животински дух и божествен дух. Инстинктът за самосъхранение е пряко влияние на божествения дух върху всичките същества. Божественият ум е свръх всичките същества. Присъствието Божие човек не може да извърши грях. Животинското царство представлява разложен човек, а човекът е композиция от Животинското царство. Човек, за да достигне това си състояние, е минавал, съгласно Закона за еволюцията, през Животинското царство. Раздадоха ни се бюлетини с въпроси, на които ние, според разбиранията си, Отговорихме. Имаше една бюлетина с въпрос, защо Бог създаде светлината, по който господин Дънов каза следните мисли. Слънчевата светлина можем да добием благодарение на една мрежа, която се намира около нас. Тя е опорната точка, върху която слънчевата енергия се спира и проявява тази светлина. В пространството тази светлина я няма, така е. Когато ние добием друга една мрежа, към която трябва да се стремим, ще получим духовна мрежа, която има по-голяма светлина, благодарение на която пък ще можем да познаваме невидимия свят и Животът. Светлината е една тъкан в невидимия свят. Светлината е дреха на душата и Бог създаде светлината, за да я облече. А на тази дреха всичките създания се радват, защото е красива. Ако съществува душата, съществува и светлината, и ако изчезне душата, изчезва и светлината. Затова е казано, че Бог живее и съществува в светлината. Затова е то, дето човек, като съгреши, усеща се гол. И виждаме, че и Адам, когато съгреши, Повикаха го, но и той сам каза ‒ Гол съм, Господи! При все, че беше облечен в много хубава дреха. И Адам е бил светъл по-рано, но откакто изгуби душата си, потъмня. Приятелите днес бяха насядали около масата под следующия ред, от дясно наляво ‒ Петър Дънов. Д. Бачваров, Д. Голов, Н. Ватев, В. Озунов, А. Желяскова, К. Иларионов, Е. Иларионова, Г. Гумнерова, К. Стойчев, В. Стойчева и Дойнов, П. Епитропов, С. Шиваров, С. Великов, П. Киров, Н. Янев, Д. Цанев, А. Бойнов, М. Георгиев, П. Гумнеров, П. Тихчев, М. Партомиян, И. Стойчев, И. Т. Стоянов. Този ред се запази до завършване на срещата. Какво се подразбира, каза господин Дънов под думата верига? Това означава, че ние се движим с веригата на Божествената любов, както се и казва в Библията — привляко ги нишките на любовта. При разотиване в 12 часа на обед, господин Дънов ни каза в разговор, че същинското име на Бога е Йот Хей Вав Хей. В 7 часа вечерта всички са на местата си. Каза се проповедта на Казакова. Господин Дънов прочете първа глава от Филипианум. Подир тайна молитва, каквато имахме, господин Дънов възгласи. Тук, в тази глава, Павел се оплаква, че има окови, и това оплакване подхожда на вашите окови, Всякой един от вас има по поедни окови, които го спъват. Както и да е, тия окови вие си ги носите, защото те ще послужат за вашето повдигане. Силата не е в плътта, а в духа на нещата, и ние ще победим нещата с духа. Преди години имаше в Америка една мома, много слаба. Но осем души не можеха да удържат едно дърво, което тя държеше. Човек може да има железни окови, но тие неща не трябва да ви смущават. И Павел, който присъства сега тук, си разказва своята опитност. Светът не се е много изменил от Павлово време. Тази вечер присъства госпожа Казакова. Присъства доктор Миркович. И Павел присъства, понеже той е един от любимите духове на Казакова, която обичаше неговите послания, за затова той я придружава. Сега аз ще предам някои мисли от госпожа Казакова. ‒ Мъчно е, ‒ казва госпожа Казакова, ‒ да предам своята опитност, понеже има една съществена разлика между вашата обстановка и моята ‒ човек. Тяло на земята схваща света по един начин, а извън тялото по друг. Във физическия свят човек гледа опакото на нещата, в духовния тяхното лице. В физическия свят човек вижда сянката на нещата, а в духовния вижда тяхната същност. Няма съмнение, моята деятелност между вас е известна. Всичките погрешки също, но тия погрешки имате и вие, както и аз, но понеже аз бях по-активна, погрешките ми излизаха, а вашите са скрити, понеже вие не сте толкова активни. Скрити са, казвам, вътре във вашите души, във вашите умове. При все, че вие не съзнавате и не искате да го изповядате, но когато дойдете в моето положение... И вие ще направите същата изповед. Що е бил моят живот между вас? Каква полза съм принесла? Мислила съм и съм проектирала много работи. Желала съм политическото повдигане на българския народ, неговото освобождение, неговото вътрешно възраждане. Но това схващане бива по един особен начин. Схващане което няма тясна връзка с общото божествено развитие на цялото човечество. Земята е арена на постоянни стълкновения. Стълкновения на индивидуално развитие. На първо място, ние можем да развием своето тяло, своя ум, да се повдигнем в обществото, да заемем известно положение, да се осигурим, като мислим, че това е истинският път на нашето развитие. Обаче, питам се аз сега. Какво е останало от всичко това в мен, като виждам тялото, за което съм се грижила, оставено в божествения склад, за разглобяване? Тия мисли, които съм имал на земята, понеже са тежки, не мога да ги взема със себе си. Желанията също така не мога да взема. Моето положение е такова, каквото е положението на 6 шестгодишно дете, което, като стане... 20 годишна мома срамува се да носи своите кукли. Моите кукли са оставени. Моите земни надежди са разрушени. Надежда? В какво човек може да има надежда? Светът е изменчив. Така и хората в света са изменчиви. Тази надежда може да се породи в Оногова, който търпи всичко. А можем ли да знаем каква е неговата воля? Да, можем. Тя е ясна. Тази воля се състои в това, щото да извършим всичко онова, което ни е дадено на земята. Да се не ни отклоняваме нито надясно, нито наляво, нито да желаем това, което е непостижимо. Ако аз бях преживяла моите години на Земята, щях да ги употребя другояче. По-добре едно дете на Земята, отколкото 10 човека на небето, и то луди. Вие мислите, че много работа вършите, нали е така? Така мислих и аз. Но не е въпросът колко голяма работа сме захванали. Но колко добро от нея е свършено? Как мислите? В колко души моят образ е останал всякога? Ето въпроса, който мъчи духовете. Няма ли аз често да бъда разпъвана от вас, като се спомнете често моите погрешки? Но аз зная, че моите възпоменания не са се изгладили из вашите умове, а че това е един факт. Явства от той, че ако аз бях се явила между вас, вие щяхте да ме тратирате пак така, както попреди. Щяхте да ме наричате или бихте ме наричали малко смахната, налудничава, която не знае мярка на устата си, говори, дето не трябва, дърдори много, оставя глупави протоколи след себе си, говори за неща. За които не трябвало да се говори, а за които трябва да говори, не говори и прочее и прочее. Това е то, работата на Казакова. Такива са и вашите работи. Да не мислите, че вие вършите много умни работи. Блажени верующите! Вашите работи са както детинските кукли пред децата. Няма съмнение, че вие обичате да се похвалвате като мен, да се показвате пред хората, че сте извършили това и онова нещо, което върших и аз. Приправенето на сеанси и аз правех като вас. По смелост не ви отстъпвам. Да, но това е човешката страна на човешкия живот. Всякоя душа има своите добри и слаби страни. Говорят както разбират... Разбират, както знаят. Всякой, който се опитваше да ми противодейства, бях готова да го изтикам навънка. Обаче това съм го струвала, както и Павел, в своето ревнуване от несъзнание. Да, несъзнание, това е един мъчен въпрос за разбиране. Какво мислите, че сега моето положение? Няма съмнение, че в разните сеанси... Ще ви дадат разни показания за мен. Това казала Казакова, онова казала Казакова. И всичко ще трупат на гърба ми. Да, и по моя адрес ще има апокрифни Евангелия. Може би Казакова ще присъства на 10 сеанса. И тогава ще се озадачавате да си обясните с каква бързина се движа, как е възможно да бъда едновременно на 10 места и да говоря. И как мислите вие, възможно ли е да се обясни това? Ако на десете сеанса показанията са едни и същи, то може да се обясни, че ако се различават, то е трудно за обяснение. Да ви дам едно едностранчево обяснение. Представете си баща по име Свинаров. Доста заможен човек има 5-6 хиляди лева готови пари. Но този баща има 10 сина, и те все свинаровци. Умира бащата, синовете му вземат парите и всякъде им казват все свинаровци. И кой ще каже, че Свинаров не е бил във вашия град? Това е то, когато човек умре, неговите синове да говорят добро за него. Разбирате ли тази алегория? Може да го кажете както искате, безразлично е. Това не значи още, че аз не мога да имам съобщение с вас. Това обяснява само противоречието. Сега няма нужда да ви разправим за своето положение, за моята нова обстановка. Тази сутрин ви се говори за онази вътрешна мрежа, и действително, ако я имате, само тогава духовният свят ще ви стане ясен. Друго яче, всичко ще ви бъде тъмно, както на мен и беше тъмно на земята. Разбирам, че да се говори по този начин е малко отекчително за вас, понеже виждам, че има много неща, които ви смущават, много мисли и желания, с които вашите умове са заети. Все мислите да оправите света. И тези желания не са ваши, но пристъпете към една по-сложна работа, работа върху себе си. Бъдете отстъпчиви, един към други, снисходителни. Имайте взаимно уважение и почитание, защото само това е, което остава на човека. Не е омразата, която гради живота, а то е любовта. Аз може да съм имала много грешки и ги имам. Но поне в едно отношение съм била сърдечна Нямала съм в себе си задни мисли. И ако има добродетел, в която мога да се крепя, то е само тази. Всякога съм била готова да се разкая и да поправя грешката след себе си. И благодаря на Господа, че ми даде поне това добро. Ако я е вашата основна добродетел... Сега гледайте, всеки един от вас да има поне по една добродетел. Мен ми е приятно да ви виждам толкова с души събрани на едно място. Един заминава, мнозина идват на неговото място, така върви животът, като една верига. Всяка халка влече поди себе си хиляди други халки, и ако една се скъса, всичките други халки пропадат. Аз минах през зъба на колелото и изпълних своя ред, сега е ваш ред да го изпълните. Няма съмнение, че ще имате много мъчноти и препятствия, но тези неща са обикновени. С времето всичките те ще се преобърнат за добро. Аз бих ви говорила още, но понеже атмосферното налягане е много голямо, ще оставя другата част от своя разговор за друг път. Казакова предава своя поздрав на Търновци. Нарочно поздравление, казва на вас. Така също, поздравление от доктора. Доктора казва, че България е израсла малко, те ще и кроят нови гащи. А всякога на новите гащи децата се радват, но пък всякога бащата е, който трябва да плати тия гащи. Поздравява Пеня. Питате доктора. Защо си толкова сериозен, а не си разпуснат? Преждевременно ли искаш да остарееш Поздравява Тодора. Тодор Стоименов. Няма ли нужда от мен там, докторе? Ще ви тупат, ако дойдете преждевременно тук. Не е мястото още готово за теб. Доктора поздравява всички други приятели. Не бойте се! Няма съществена разлика между живите и мъртвите. Отношенията между вас и мен са като на един водолаз, който е спуснат вътре във водата. Каквото теготение усеща той, това усещате и вие. Вие сте отдолу, ние сме отгоре. Стана разговор за обещанията. И господин Дънов по повод на това каза следното ‒ «Всякога, когато човек дава известен оброк, той го дава пред други го, и всякога, когато даваш известно обещание пред друг дух, той ще те преследва и ще понесеш всичките последствия и страдания. Един по виш закон отменя е разпорежданията на по закон, например, оженил си се. Но ако ти се каже да следваш Господа и да оставиш жена си, ти си длъжен да я оставиш, защото провидението може по един естествен начин да я задигне, обаче за нейно добро, той я не взема, а я разлъчва, макар и временно от мъжа й, за да следва той Господа. Във всичките свои обещания, човек трябва да бъде внимателен, тъй да, да ги дава разумно. 18 август, вторник В 9 часа сутринта се събрахме всички и господин Дънов прочете четвърта и пета глава от послание Галатянум и подиртуй каза Това е проповедта, която искахте от Павла с нощи. Тази сутрин аз ще ви говоря. Има някои възгледи, които вие трябва да имате предвид. Това, което ще ви кажа сега, са мои възгледи и сте свободни върху тях. Да ги приемате или да мислите, както искате. За да можем да имаме каквато и да е посока в света, трябва да имаме опорна точка. То е общ закон. Опорната точка всякога е необходима. Опорна точка трябва да има сърцето, умът, волята и прочее. Без такава опорна точка, вие се движите навсякъде. Но същевременно няма да извършите никаква работа. Следователно, за да извърши каквато и да е работа, човек трябва да има принципна точка. Ние трябва да имаме правилно гледище върху нещата на света, т.е. да се запитаме какво е нашето предназначение, защо сме дошли в света. Може да се каже, че сме проводени да се учим. Но какво отношение има това учение с бъдещия живот? Ние ще добием един вътрешен импулс, ако успеем да отговорим на този въпрос. Ще се докосна до Библията. Тя е една книга, която е излязла от опитността на вековете. Изобщо, основният принцип е Бог, обаче разбирането за Бога не е едно и също. Разни са разбиранията. Но има две главни разбирания – едни схващат Бога като разхвърлен из Вселената, а като че ли ние не съществуваме, а други поддържат, че Бог е една личност със съзнание и ние имаме обща връзка с Него. Тия две гледища пораждат причина за разискване. Но каква е била първоначалната причина и каква нужда има Бог да създава светове? За него това е една играчка, и каква нужда има той от играчки? Следователно, този възглед не съответства на Божието съвършенство. За да се избегне това противоречие, другата страна приема, че Бог е личност в себе си. Следователно, той иска всичките неща да се индивидуализират, както самия Него. Обаче и това не обяснява самата истина. Защо ще иска Той да се индивидуализират нещата, щом Бог е личност? Моето възрение е, че Бог съществува във вид на два принципа. Всичките души съществуват в Него, имат известно съзнание и тия души са, които заставят Бога да твори нещата заради тях, тоест от тях Той се принуждава да твори световете. Да дойдем до първоначалното състояние на света. Първоначалното състояние на света, състоянието на материята, е било едно състояние, което не е хвърляло никаква сянка зад себе си. Материята е била съвършено ефирна, прозрачна, а в такава прозрачна материя нищо не е могло да се развива. Следователно, Бог е трябвало да видоизмени доизмени първоначалните вибрации на материята и да я сгъсти. По принцип, как именно е създаден светът? Ако четете разни окултни книги, там има разни възгледи, но ето какво мисля аз. Всичката божествена енергия се движи по една права линия. Следователно, в това движение никакъв резултат не може да произлезе. Но понеже Бог, веднъж като се прояви, образува се едно пречупване на линиите въгъл, линиите започват да се прекръстосват, и се образува волутната теория, т.е. спиралната форма, затова движението на всичката материя става в спиралната форма. И така са образувани великите светове. А после? По-малките слънца, които постепенно са изгубвали своята светлина и са станали като нашата земя, на която могат да живеят хора. Разбира се, този процес не е изработен за 10, 20 или 1 милион години, а най-малко са били нужни 10 милиарда години и ще са потребни още 10 милиарда години за да се изготви една обща еволюция, една нова Вселена. Следователно, като теглим аналогия и като вземем предвид движението на Слънцето, потребни са 1 милиард години. Значи, за да завърши човек своята еволюция, трябва да премине през тия 20 милиарда години. Във вашите умове може да се зароди въпрос – какво ще бъде после положението на човека? Разбира се, след като премине човек през тия 10 милиарда години, няма да бъде положението му както сега. А ще бъде като на жабока спрямо човека сега. Такава ще бъде грамадната разлика между сегашното състояние на човека и бъдещото му състояние. И като дойде човек до това положение, той ще има една велика работа, и провидението ще ви даде цели светове да създавате, да разпореждате, но ще бъдете натоварени средица отговорности, и доброто, и злото ще се стоварят върху вашите гърбове. Ще стане една нова еволюция за вас. Като имате предвид тази велика цел на живота, то временните ваши страдания трябва да ви се видят дреболии, защото това, което сега ви спъва, в бъдеще ще бъде една играчка, кукла, която е потребна сега само на деца. В бъдеще обаче, когато ще промените състоянието си. Ще бъдете готови за по-висока и велика работа. Вашата душа ще бъде готова за тази служба. Следователно, вие трябва да сте благодарни за нискостоящото си положение, тъй като следващите ви стъпки ще дойдат по един естествен начин. Сега да се върна към отношението в света. Всичкото в света, огънят, цветята... Водата — това са все предмети на това училище света. Нищо няма без съдържание. Ако вие можехте да възприемате вибрацията на цветовете, например, то вие ще можете да се вслушвате и в гласа на цветето, и да чуете неговата история, защото и цветята имат толкова съзнание, както и ние в нашия свят. Напредналите духове гледат към нас. Както ние гледаме към цветята, защото и ние сме цветя, спрямо висшите духове. Ние за духовния свят сме още растения, а спрямо органическия свят сме човеци. Да, вие трябва да познавате своето положение, за да се не възгордеете, защото духовете бият. Ако човек напусне тъй своята сфера, неговото положение ще бъде смешно. Така магарято едно време се молило на Господа да му даде по-голям ръст, а с това добило и голям глас. Но като добило голям глас, тогава му дали по-малък ръст и сега той е станало за посмешище. Та възможно е човек, като измени положението си да стане посмешище. Човек не бива да бърза. Тези, които го товарят, те ще го и разтоварят, така, щото няма нужда от бързане. Сега да вземем, например, мислите и желанията. Колцина от вас сте господари на вашите мисли и желания. Мнозина ще кажете, че сте господари, но като се турите на изпит, вие сами ще се убедите, че не сте господари. Следователно такъв човек, който не е господар на мислите и желанията си, не може да се даде свобода, защото ще се увлече и ще си направи по-голяма пакост. Това, което се нарича «страшен съд», е за тия, за които ще настане божествена нощ за 12 милиарда години, докато настане божественият ден. Това е, от което една душа трябва да се бои. Работите на Бога са разпределени с математическа точност и Господ никога не повтаря Своите работи. И ако една душа остане назад в своето развитие и дочака Божествения ден, тогава чак ще й се дадат условия да почне да се развива и да еволюира. Да се повърнем назад към предмета си. Какво отношение има Библията спрямо нашия живот? Тя има отношение, защото е излязла от опитността на хората и те са се ползвали от тази опитност. А опитността на цялото човечество е опитност на индивида. И тази опитност ние не трябва да игнорираме и да не мислим, че ние ще намерим нови и по-добри правила да живеем. Принципите не са претърпели никакви изменения, но нашите спрямо тия принципи са претърпели изменения. Например, светлината за нас е по-голяма или по-малка, според нашите схващания. И доколкото тя може да реагира върху нас. В Библията имаме една духовна растителност, и от нея можем да образуваме гориво, от което да се ползваме по време на мъчнотии. Например, един час си разположен, а друг час не си разположен. И после, една година си разположен, а друга година си не разположен. И така се редуват. Та затова има 12 милиарда години. За разположение и неразположение, за вдишки и издишки, прилив и отлив. Това е то Божественият закон. Когато ние сме разположени и неразположени, става една обмяна между нас и Бога, и тази именно обмяна е любовта на Бога. Господ дава на една душа добро и зло, и в това се състои съвършенството на Бога. Каквото и последствие да има, Той ще го даде. Следователно, каквото поискаме от Бога, Той ще ни го даде. Той никога не отказва. Той е единственият, който никога не отказва. Думата няма, у него не съществува. Затова всичките духове от най-големите до най-малките пред Него благоговеят, защото Той е един Дух, който носи бремето на всичките. Всичките същества постоянно искат от Него. Така, например, един възвишен Дух иска от Бога да му направи един голям свят и Бог да му го даде. Вие искате 10 000 лева и ще ви ги даде Бог. Няма да откаже. Пъй нали, казва Христос, търсете, искайте, хлопайте и Господ ще ти отговори. Ако постоянно ти стоиш на вратата и хлопаш, Господ ще ти даде това, което искаш. Разбира се, тук аз ви говоря, какъв е законът, но като как ще го приложите, това е друг въпрос. Когато искате, Господ ще ви даде. Но като как ще издивите това, което ще ви се даде, това е друг въпрос. Тия принципи Библията си имат практическо приложение. Трябва да се оползотворят в, в живота. И ние ще слезем от философията към практическото приложение. Защото живеете между вълци, да знаете как да постъпвате. Така, за да можете правилно да се развивате, и за да могат материалните ви работи да се оправят, трябва съблюдаване на известни правила. И тук нека каже, че материалните богатства са резултат на доброто духовно състояние. Пъясла, материалното богатство е само за добрите хора. Богатството винаги е във връзка с нашата душа, с нашия ум, т.е. ние можем да сме богати с мисли и с материални неща. Често пъти в духовния живот с тия неща става обмяна. Например, вие давате добри мисли, а отгоре ви дават материални улеснения. И най-сетне, след обмяната, която става доброволно и вследствие на която човек може да стане богат, сам той тогава вижда, че не е печалба богатството. Обаче, щом го е искал, отгоре му го дават. Затова в желанието си, което искате да използвате, гледайте обмяната и залогът да са честни. Съвременното богатство е пратено отгоре. Вижте колко имате ежегодно жито, плодове и прочее. В. Узумов какво отношение има за духовното развитие на човека, отказването му от всичко в света? Не е ли това доброволен отказ от всичко? Това е само една економия, за да не се влиза в дългове. Христос никъде не казва, че трябва да има бедни. А това, дето е казано за Камилата Фиглените уши, с това той не иска да каже, че богат не може да влезе в Царството Божие. С това иска да каже, че богатият човек трябва да остави камилата с богатството си отвън и тогава да влезе в Царството Божие. По отношение на нашите работи в света, когато искаме да прокараме една мисъл, ние трябва да й дадем Определена форма. Всяко желание, което искаме да се изпълни от невидимия свят, трябва да се оформи. Тоест, трябва да определите ясно, какво именно искате. А не, по-видимо му, да показвате смирение, че нищо не искате а всъщност, да роптаете в себе си, че не са ви дали каквото мислите, че ви е нужно. Такова благочестие е фалшиво. Небето винаги иска от нас контракт. Контракт в смисъл, щото желанието ни да бъде изпълнено, напълно, определено и оформено. Ако не ни се отговори на много молитви, то е, защото желанията ни и исканията ни не са оформени. Няма да се отговори от небето на такава молитва, докато искането не се оформи. Най-голямото отклонение, което би могло да се приеме от небето в това отношение, е, че е възможно да се каже на небето известен наш проект за материални или други нужди, и да искате защото то да направи то е ваш проект, както то желае. Удовлетворението на желанието по такъв проект ще се отложи до тогава, докато проектът се изправи. Най-после, от много искане има даже бой. Вие пак искайте, нека ви бият. Нека си научите уроците. Отколкото да не ви бият, и да не можете да ги научите. Аз срещам християни, които са винаги начомерени, защото нямат и ум, а и от смирение не искат. Но за тях по-добре е да искат, отколкото да се чумерят. Някои християни не искат да безпокоят Господа. Те за това не искат, но като не искат, те безпокоят Господа повече, отколкото ако искат. Защо пък се чумерят и роптаят в себе си? Да натякват без да искат, е такова безобразие, дето го няма никъде. После пазете се, да се не хвалите и да не говорите, че сте обърнали този или онзи. Ние не трябва да си даваме много голямо значение в това отношение. Защото всички тия, на които сме помогнали, в небето, като отидем, ще ни дадат всичката благодарност. Пазете се и от друга една слабост. Не си заповядвайте един на друг. Пазете се от това, защото вие, като налагате на други го своята воля, друг пък върху вас ще наложи своята. А пък знаете, че само пъкълът е основан на насилие. Винаги доброволно трябва да очакваме да ни послушат другите, а не по един или друг начин. Да натрапваме себе си на тях. После Трябва да се пазите, да се не оскърбявате един друг, защото оскърбеният, без да иска, може да ти препраща своето подозрение. Така го спъваш в пътя му. А същевременно пък устиши на самия себе си. Всичките сте човеци и правите грешки. Но гледайте, грешките ви да не са от естество, да ви спъват по пътя ви. Не е волята на нашия небесен баща да мърморим един на друг. Няма никоя работа в света, която аз не мога да изправя. Законът е такъв, че всякой трябва да работи. А Господ ще оправи работите ви. През тази година вие искате да работите, нали? Тогава всякой един да вложи в ума си, че през тази година ще работите така, защото по трима души да приведете в Царството Божие. Молете се за тях и искайте Господ да ви покаже, где са. И тогава той ще ви ги посочи. Ние имаме във веригата някои приятели, които се спъват и искаме да се урегулират работите им. Защото са в засада от лошите духове, да трябва да им изпратим помощ. И помислете си добре. Защото аз искам това желание да изтича изцяло доброволно. Почивка няколко минути В частен разговор с господина Дънова през време на тази почивка ни се каза, че най-малкият ангел в небето е на 24 милиарда години.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 а доброто мислене е Неговата любов. Добре да се храниш, то е да възприемаш всичко, каквото Бог е определил за живота. Добре да живееш, значи да изпълняваш всичко, каквото Господ е наредил. Добре да мислиш, значи да разсъждаваш и гледаш това, което Бог е създал. Но каквото и да мислиш друго, Вън от това, което е в Бога, то няма да придаде нито една педа живот. Животът седи в тия неща, които Бог е създал, и облагородяването седи в тяхното възприемане. Пълнотата обаче на съвършения и здрав живот зависи от познаването на Бога и възприемането на Неговата чиста любов. Там, гдето Духът Божий живее и действа, има мир и радост. Този е единственият вседостатъчен Дух, който може да ти даде всичко и да те направи да познаеш пълната истина, която е Господ на нашето спасение. Той може да всъди в твоята душа истинско познание на мъдростта за Божиите наредби. Сега какво желаеш ти? Мъдрост? Какво искаш? Знание? И какво ти е нужно за живота? Здраве, храна, облекло? Помни? Господ е обещал, че няма да лиши от нищо добро своите чада. Това е такава неуборима истина, както слънцето на деня. Що са тревогите и смущенията на твоя живот? Те са привидения, сенки, които нямат нищо зад себе си. Измени мислите си. Ще се измени настроението ти. И обратно. Измени настроението си. Ще се изменят и мислите ти. Не е ли най-после сърцето двигател на всичко?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 и не мисли за него. Всичките хора, една майка ги е родила. Няма нито един по-добър. Всякой става такъв, какъвто иска. Адам беше в рая добре, не го болеше глава, но ето, един ден му се прииска да вкуси от последното дърво на рая което му бе забранено. И какво произлезе от вкуса на този последен плод? Какво влезе в душата му и се смеси с вкусовете на всичките други? Едното пожелание развали за хиляди години неговото щастие. То беше истинска отрова. Добре, вземи пример. Ако в живота ти има само едно желание, което не си опитал да ти се не свиди, той е най-последното, като Адамовото дърво. Не пожелавай плодовете му. Храни се с дървото на живота и ще изцелееш. Това дърво е Христос. Имай Неговото сърце, желай Неговия ум. Да бъде у вас Духът Христов. Прочия е и онова, което имам да ти кажа, разбирай, защото то ще бъде написано на друго място много по-добре. В твоето сърце, там, където Бог ще го напише с ръката си, и ти сам ще го четеш, защото Божият закон е да се спазват всички добри неща в душата, която е олицетворение на всичко, което той върши. Тя е книга, в която се вписват неговите дела, заедно с неговите слова. Да не ти до тяга, когато Господ работи вътре в твоята душа. Ако той не се уморява да поправя сърцето ти, то поне да го не безпокоиш и да не го смущаваш в работата му, която върши за теб. Не. Повече от това. Съдействай за по-скорото и привършване. Празните занимания ще престанат, но делото господне ще продължава. Всичко един ден в този свят ще изчезне, но душата ти, заедно с Господа, ще остане. Баща, брат, сестра, приятел, роднина, познайник, всички ще изчезнат. Той ще остане. Сега, ако разбираш смисъла на тия думи, нямащо повече да ти говоря. Затова помни. Съвършенството е целта, блаженството е любовта, хубостта е мисълта, а пълнотата на всичко е Бог. Без Него нито съвършенството се постига, нито любовта, нито мисълта. Той е тайната връзка на всичко. Неговите мисли винаги ще пребъдат и небесата винаги ще разказват Неговата слава. И небето винаги ще възвещава правдата му и милостта му в род и род. Следователно, приеми чашата на спасението, господне, и не роптай за своята участ, каквото ти е отредено, каквото ти се случва, понасяй го стърпение и кротлост. тия уръжие ще победиш! Размишлявай добре и върши волята му. Все-таки един ден неговата благодат ще те намери,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 аз ще го направя. Може ли земята и слънцето да пропаднат, когато законът царува? Не. Те ще съществуват до тогава, докато той държи и уздите в ръцете си. Може ли една душа да пропадне или да изчезне, докато Господ царува? Може ли тя да се отдалечи и пропадне в бездната? докато той държи съдбините и в ръцете си? Не. Както всякой свят се създава за целта си, да се насели и да даде място на живота да се развива, така и всяка душа, сътворена от Бога, се ражда, за да даде място на Неговото съзнание да се облече в нея. Както световете служат за живота на душите, така и животът на душите служи за Божието съзнание. Както душите се въплащават в световете, така и Бог се въплащава в душите и проявява Своя Дух. Няма прочее никоя причина, която да те заставя да се плашиш или боиш от някого. Не си обязан никому, освен на Бога. Всичко, което имаш и което си придобил, е дар Негов. Следователно, Гледай да го употребяваш за добро, както за себе си, така и за другите. А Бог, който живее в теб, ще те научи на всичко, което е най-добро и истинно. Той ще ти окаже своя път и ще ти окаже начина, по който да проумяваш делата му. Вътрешните възмущения в душата ти са предвестник, че времето на твоето обновление е близо. Когато малкото дете в отробата на майка си почне да се движи и да усеща, че мястото му е станало тясно, той е вече признак, че е дошло време за неговото освобождение. Не ще мине дълго и ще се чуе неговият глас на радост вън в широкия свят. Когато една девица почне да вижда образа на любовта, и почне да изстава тясно вътре в себе си, и почне да се стреми да излезе от тясната ограда на бащиния си дом, това е признак, че нейното време да влезе в обятията на брака, да даде място на по-широкия душевен живот, е дошло. Да стане майка е по-благородно и по-добро. Такова състояние довежда до съприкосновение с друг живот, много по богат от първия. Така и твоята душа не може да бъде задоволена от нищо друго, освен от Бога. Изминало се е вече времето, когато ти можеш да се задоволиш с светите на живота. Куклите на малкото момиче трябва да се обърнат на действителност. Твоите минали желания трябва да се въплътят нещо по-реално и твоите мисли трябва да вземат характер по-действителен. Обаче, за да се даде действителност на живота ти, ти трябва да влезеш в съюз с Бога и не му да се отдадеш всецяло, и тогава вечната любов може да роди нещо ново за теб. Бог те чака, и небето те призовава в своето обещание. Да, лицето на Господа е повече от всичко видимо. Слушай, прочее, този вътрешен глас ‒ Господ има да стори нещо за теб. Ръката му е простряна, и Той те извежда веднъж завинаги от това място, и те завежда там, гдето Той желая. Дните на робството са вече минали. Пред теб лежи обетованата земя, в която влизаш. Господ е сам, който те въвежда и ще бъде с теб винаги. Ти не ще бъдеш лишаван от Неговото присъствие. Стой сега и слушай какво Бог ще ти говори. Стой и чети това, което ще пиша. В това... Което ще чуеш и в това, което ще прочетеш, стои животът. Блаженството обаче ще придобиеш в това, което ще видиш. Като прочете горното слово от едно тевтерче, господин Дънов ни каза. Това е най-ценното нещо, което аз съм спазил, но което сега не мога да ви дам, а ще ви го дам след като се подобрят вибрациите ви. Добрата молитва е дадена преди повече от 10 години. По-нататък, по желание на някой от събранието да ни се каже, какво му е казано отгоре за българите, господин Дънов ни прочете от джобното си тефтерче няколко твърде важни и от много секретен характер пасажи, като ни предупреди, че това ще пазим в голяма тайна. Никакви бележки от съдържанието на тия пасажи не се позволи да се вземат. 7 часа вечерта пак се събрахме. Това ни събрание бе посветено за домовете на веригата. Господин Дънов прочете от Евангелието от Матея, глава 10, стиховете 1 и 2 и от 16 до края. След прочитането на тия стихове каза: В живота мъчнотии ще се дават. Тия мъчнотии могат да бъдат в физическото, астралното или менталното поле, т.е. те могат да бъдат в ума или сърцето, но всичките мъчнотии трябва да победим. Неприятели на нашите души имаме в трите полета. Зависта е едно свойство на духовете, които са напреднали умствено, но не са довършили своето духовно развитие. Духове, напреднали умствено, а изостанали духовно. Създават хиляди мъчноти и нещастия на хората. Затова в борбата, която водим, ние трябва да имаме предвид, мисълта, че Бог е с нас. Така и кръст да ни се дава, да знаем, че това ни се дава от небето, което работи за нашето добро. Щастие е онова, което Бог счита за щастие. Може да е направил човек много грехове но пробужда се душата и тя се умива. А пък друг човек, може да не е направил грехове, но пък отклонен от пътя, в който е поставен, пропада. Но Христос казва, че ние чрез Божествената любов можем да победим тия мъчнотии. Да призоваваме Господа в сърцето си и да не обръщаме внимание на всичките тия шепнения, които черната ложа прави чрез разните мисли. Искам да ви кажа, да не се съблазнявате от нищо. Онзи, който люби Господа, не може да прави грехове. Онзи, който люби Господ, никоя сила не е в състояние да го спъне в неговото развитие. Вашият подвиг тая година ще бъде личен подвиг. Ще имате мъчноти, но Господ ще ви помага. Следователно, никой от вас да не е малодушен, когато ви нападнат мрачни мисли, да знаете, че има кой да ви помага и че небето е винаги готово да се отзове на вашите молитви. Вие действайте всички с Господа и не бива да се обесърчавате, че не виждате, защото ако вие имахте ясновидство преди любовта, щехте да се отчаяте в живота. В ясновидството има знание, което може да накара човека да се възгордее. Затова и Павел казва, че знанието възгордява, а любовта назидава. Ясновидството наистина е едно велико благословение, но то трябва да се използва. За нас е важна вътрешната опитност, а не това, което е описано. Защото можете много да четете, но от вътрешна опитност се нуждаете. Тази година всякой ще си върви, щом се свърши Съборът, без да прави някакви посещения. После, вие често пъти свързвате веригата с баща ми, сестра ми, роднините ми и прочее, но аз нямам никой за баща и сестра. Някой ме пита, как е баща ти и сестра ти? Баща ми е небето и всякой, който прави волята Божия. Той е брат ми и сестра ми. Никакви кръвни връзки не бива да се мешат в веригата, това не е Духът Господен. И аз искам да препятствам всички спънки, които ме спъват. Няма по-голяма спънка в духовния живот от домашните. Волята Божия е да възлюбим ближния си, както себе си. Това е добре, ако го струвате. Но да давате предпочитание на домашните ми заради мен, то е една грешка, защото това е една спънка, с която съм спъван от 7-8 години. От вас аз искам да любите Господа, и ако имате любов към Него, покажете я към нуждаещите. Аз за себе си нищо не искам. А ако вие искате да покажете към мен любовта си, можете да я покажете само когато любите ближния си, както себе си. Аз желая вие да растете, Словото да расте у вас, да бъдете благородни духом, да да порастете по дух и ум. Това е, което ще ме радва. Всички спрямо домашните си бъдете справедливи, а не меки. Там, гдето те искат да ви противопоставят на някой божествен принцип, вие се поставете диаметрално против тях, защото могат да ви убеждават в нещо и да ви карат да извършите нещо, което е против волята Божия. Колкото до тяхното спасение, за спасението на домашните ви не се безпокойте, защото законът е такъв, че щом се повдигнат вибрациите у вас, тогава и те, домашните ви, ще се ползват. Вземете доктор Миркович. Докато той беше жив, Неговите племеннички не искаха и да знаят за истината, а откакто той си отиде, те почнаха да се интересуват. Тази вечер ще се молите най-напред за домашните на Михалаки Георгиев и Димитър Голов. Подир тях за уния на Илия Стойчев и Тодор Бачваров. Подир последните за домашните на Петър Тихчев и Петко Епитропов. А подир тях... За Сава Великов и Иван Дойнов. За Анастас Бойнов и Деню Цанев. За Пеню Киров и Тодор Стоянов. За Константин Иларионов и Елена Иларионова. За Илия Стойчев и Величка Стойчева. За Петко Гумнеров и Гина Гумнерова. За Милкон, Партомиян и Никола Янев. За Серафим Шиваров и Никола Ватев и най-сетне за домашните на Анастасия Желескова и Васил Озунов. По горния ред в стаята пред престола се молихме всички, а след като се върнахме, господин Дънов го нямаше в трапезарията, където ни учеше, а Затова, докато се върне, изпяхме няколко църковни песни. А след като дойде, господин Дънов и седна на мястото си, запита. Има ли още някои въпроси, които ви занимават? Някои от събранието, в отговор на това запитване, казаха, че искат да знаят, какви са обещаните знаци, които ще ни се дадат и кога ще ни се дадат. После, да ни се каже, как можем да се приспособяваме в света и как да употребяваме ключа който ни се даде миналата година. Програмата за утре, 19 август, ни се яви, че е следната. Сутринта в 9 часа събрание. Предметът, на което ще се каже утре, когато ще се каже и за събранието вечерта. Между другото, господин Дъмъв на разлотиване обясни. Да кажем, че един човек ви прави спънка. В такъв случай най-напред вие се укрепете, за да станете силни, а после го потърсете умствено, за да му въздействате. Това предпочитателно ще правите нощно време в часовете между 12 и 5 часа после полунощ. 19 август, сряда. Събрахме се в 9 часа и господин Данов. Написа по внушение и ръководство отгоре, в случая той действаше чисто медиумически, девиза на тази година, както се изрази той, и след като го написа, даде ни го, да го прочетохме всички. Там се пишеше... Трите закона на веригата Люби Господа, Бога Твоего, с всичкото си сърце. С всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. В него ще намериш твоето здраве, твоето щастие, твоето блаженство. Второ. Люби ближния си като себе си. В него ще намериш основите на твоето повдигане. Трето. Бъди съвършен, както е отец твой съвършен. В него ще намериш връзките на вечния живот. Извора на всичките блага. Тия думи, всякой си ги написа на лист, даден от господин Дънов, а след тях ни се дадоха като прибавка и думите. Всещо попросите в мое име, аз ще го сторя. Не бой се, мало стадо, отец ваш е благоволил да ви даде царство. След тия думи господин Дънов полагаше знака на веригата. След като написа господин Дънов този девиз и го разгледахме, той ни каза ‒‒ През тази година го носете със себе си ‒ това е девиз, който ви се дава през тази година ‒ с тия думи има три велики заповеди ‒ ще ги носите със себе си и ще се стараете да съобразявате живота си с този девиз ‒ това е волята Божия за вас. Върху 12 бели ленти господин Дънов написа знака на веригата. Повика от цялото събрание само 12 души, един по един, на които след като задаваше въпроса, обещаваше да изпълниш всичко това, което се дава, и след като запитаният отговаряше обещавам, господин Дънов му пасваше лентата, изговаряйки за всеки го отбелязаното по-долу. Повикването, един подир други, Стана последния ред. Най-напред се повика Т. Бачваров, за когото се пропусна да се отбележат думите, които му се казаха от господин Дънов при опасването на лентата. Подир него се повика П. Киров, но и за него се пропусна отбелязването на тия важни думи. Трета беше Г. Гумнерова, също не са отбелязани думите, не са отбелязани. И изказваните думи при опасване лентата на повикания Дъголов, и тъй на петия човек е Иларионова, при опасване лентата господин Дънов каза, «Вие вземете първата стъпка в добродетелта и трябва да бъдете смела». На И Стойчев бъди смел и решителен в живота. На А Железкова Бъди смела и решителна в живота, и да се не разколебаваш в доброто, което имаш да вършиш. Ната Стоянов Бъди смел и решителен, и да не напущаш бойното поле преди време. На К. Иларионов Работи за славата на Господа. На П. Гумнеров Ходи в пътя на истината, и да се не боиш от никого. Нам Георгиев, бъди верен на Господа и да се не колебаеш в живота си. За 13-та лента господин Дънов каза, че е за заместниците на госпожа М. Казакова. Аз ще я предам. След време ще можете да знаете коя е тя. По-нататък господин Дънов прибави. Тия ленти ще ги употребявате само в петъците, когато се молите или когато сте в някоя нужда. Когато сте в нужда само, ще опасвате лентите, защото опасването им означава воюване. Молитвата си правете между 10 и 12 часа, преди и от 1 до 4 след полунощ, защото това е най-доброто време за молитва. Лентите и опасването им е символ, че вземате първата стъпка на добродетелта. Господ ще бъде с вас и ще ви помага. Щом турите неговата лента... Призовавайте Неговото име, и ще ви се помага. Другите приятели в това събрание се приготовляват в тази стъпка, и когато дойде времето, Господ ще направи за вас това, което е нужно. За обещанията Всякога, когато човек дава известен оброк, той го дава пред други, и всякога, когато даваме едно обещание, пред друг дух, той ще те преследва и ще понася всичките последствия и страдания. Един по-виш закон отменява разпорежданията на по-нисш закон. Например, да кажем, оженил си се, но ако ти се каже да следваш Господа и да оставиш жена си, ти си длъжен да я оставиш. Защото провидението по един естествен начин може да я задигне, но за нейно добро, то не я задига, но пък излъчва мъжа от нея, за да следва Господа. Във всички свои обещания да внимаваме и да ги даваме разумно. Тази година ще вземете за пост четвъртия петък на всеки месец. И то ще постите така. Защото да се набират 25 часа, Та от цифрите 2 плюс 5 да се образува числото 7, което е божествено. Захващайте поста от 6 часа вечерта в четвъртък, а свършвайте в 7 часа вечерта на другия ден, петък. Точно в 6 часа в четвъртък трябва да сме се вече наяли, а пък в петък да започнем да ядем точно в 7 часа вечерта. Аз желая през годината да бъдете духом бодри и весели. Всякой може да работи за Господа. Всичките работи са благословени. Господ може и най-лошата работа на земята да я превърне за наше добро. Господ е единственият, който е най-близо до всички, той е на небето и на земята, па и вътре в човеците. Върху картината на човешката еволюция, която се показа от господин Дънов на всички и за която ни обясни, че се дава за веригата, както и върху редица от въпросите, той поясни, между другото, следното. Това е един цикъл на развитие, който се равнява на 24 милиарда години. Отдолу представлява Ада, най-гъстата материя, гдето духът може да слезе. Посочена в свинца ни, къде е мястото в картината, което представлява равнодействието, и добави. Честотата на един дух зависи от неговото влияние. Колкото по-голямо влияние има един дух, толкова е той по-чист и обратно. Мойсей, Илия и Исая са били с най-голямо влияние измежду еврейските пророци. Най-младият ангел на небето е на 24 милиарда години. Пък за картината, господин Дънов каза. Тази картина е философията на веригата. И такава картина няма в никоя окултна школа. Сърцето лежи от лявата страна. За Затова, защото лявата страна представлява отрицателната страна на живота. Лявата страна е любовта, а дясната представлява мъдростта. И затова сърцето се намира от лявата страна, защото представлява любовта. Духовете слизат от лявата страна, а се изкачват от дясната страна. Светът е велико божествено училище, и затова обръщайте се към небето, и оттам ще ви помагат. Добродетелта, правдата, мъдростта, любовта, истината, животът, духът – тези са добродетелите, които представлява тази картина. И каза ни още господин Дънов, че думата «Айн сов» Е кабалистическото подразделение на света, а пък в оригинала на десетте правила, които са в едно тевтерче на господин Дънов, бе отбелязан знакът. В Седем часа, като се събрахме пак, господин Дънов каза Тази вечер ще имаме молитва. Първо, за българското духовенство и за православната църква. Второ, за българския народ и неговото духовно развитие. Трето, за учителите и учащата се младеж. Четвърто, за цялото славянство и пето, за всички други народи, които съдействат за идването на Царството Божие на земята. После ще свършим схваление и славословие за всичките благости и милости. Които Бог е показал. Събранието тази вечер ще се свърши, а утрешният ден може да се издиви за частни въпроси. Михалаки Георгиев съобщи един свой сън, а господин Дънов каза, че ще се молим и за управляващите. Молитвеното славословие се оставя за утре, 20-го четвъртък, в 4 часа сутринта. Тогава ще остане. Да се молим, да Господ да благослови, да вразуми и да опъти тия, които управляват. Зададоха се разни въпроси. Въпрос на Илия Стойчев Какво трябва да си представяме, когато се обръщаме към веригата? Господин Дънов отговори Обръщайте се към Господ, наречен Емануил. И в молбата си, всякога, когато се молите, гледайте да няма разделение. Вие всякога ще усещате, че има вратник над вас и ще се стараете да разведрите тази атмосфера. Ако бъдете внимателни, Той, който ще воюва, ще получава благословение, но ако изгубите силата си, тогава ще изпадате. Ако някой от вас се намери в утеснение, пишете ми и аз ще ви помогна. Ако се не обръщате към мен от духовни съображения, нямам нищо против, но ако е от някоя гордост, тогава вие губите. Ако се родил вас мисъл от рода, защо да се обръщам към него, тогава вие губите, защото заради вярата ваша се благославяте, без да въжи към кого се обръщате. Славяните са изобщо по-близо до сърцето на духовния свят, и сърцето трябва да се развие. Англосаксонската раса е която развива интелекта, и тя приготовлява следващата култура, която иде. Свети Иван Рилски е идвал пак на Земята. Но не чрез прераждане, а чрез вселяване. Този светия е идвал под името Йосиф и е работил тук, във Варна и Месенврия. Той е който е подготвил освобождението на България. Тогава е живял около 80-90 години. Към края на този век, свети Иван Рилски ще дойде пак, но и за сега, в пространството, работи за българския народ. Най-напредналите духове в българския народ са Кирил, Методий и Цар Борис. Кирил и Методий са славяни. Те ще се явят чрез въплъщение до края на този век, за да подготвят духовно този народ и ще повдигнат славянството. Казакова ще дойде след 4 години, чрез въплащаване на физическото поле, а доктор Миркович след две години. Те се явяват да подготвят душата на този народ. Този век е определен като век на чистене. И ако кавказската раса не приеме новото учение, ще стане една катастрофа, половината от Европа ще потъне под океана, а културата ще се пренесе в Африка. През този мир сега иде магнетическа вълна, която ще пречисти всичко негодно. И тази вълна ще се предшества от признаци, като земетресения, омрази, ненависти, злото ще се увеличи. Това са войните, които се готвят, но има всички условия да стане Обединение на народа, и положението на българския народ е много добро. Влиянието на Европа му съдейства, за да се повдига, а именно съдействат му германското и английското влияние, за да се той повдига. Опасността е само там, че с въздигането на България управляващите могат да се заблудят че като го ударят на и пиене, и да забравят, че са били 500 години под робство. За това именно ние работим, да се не повтаря робството. Царят Освободител е бил оръжие на духа, който обединява славянството. Той е именно, който му заповядва, та той не може да не се вслуша и да не освободи България. За най-важните събития, които има да станат, не може да се говори с положителност, защото много работи се отсрочват, понеже фактите не се подчиняват на пророчествата, а пророчествата не се подчиняват на фактите. Не искам да знаете, кой именно съм аз. Желанието ми е други да говорят за това. Не искам да бъда известен. Ако искам това, ще отворя очите на двама слепи хора. И те ще разправят кой съм. Но ако се повдигне едно гонение, колко души от вас ще изтърпите? Затова аз не искам да ви турям на плъзгава почва, избягвам това. Познавам душата на българския народ, тъй не искам да създавам карма. Исус Христос се яви на еврейския народ, но го не приеха и така се навлякоха карма. Аз не искам да създавам карма на народа и, като не се изявявам, искам да оставя народа да се развива по естествен начин. Искате материализация, но за сега няма условия. През годината вие се гответе и усилвайте духовно и аз ще ви съдействам да стане това. Обаче при сегашните условия и при сегашната обстановка...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 които съдействат за идването на Царството Божие на земята. После ще свършим с хвалата и славословие за всичките благости и милости, които Бог е показал. След горната беседа, по покана и начало с господин Дънов, отидохме в другата стая за молитва. След молитвата, Господ, чрез господин Дънов, ни каза: Аз съм чул гласа на вашата молитва. Ще ме познаете според делата ми. Имайте мир в себе си и любовта ви да бъде съвършена. 20 август, четвъртък, 4 часа сутринта. Всички сме на масата в средата, на която е господин Дънов. Пред него са прострени розовата, синята и жълтата лента. Влязохме в стаята за молитва, гдето най-напред започнахме с добрата молитва, после четохме хвалата, хвалението и молитвата, която ни се даде в неделя, 16 го. Най-после всяко и в себе си се моли за управляващите България. След това господин Дънов си наля вода в голямата чаша и разчупи хляб, като каза. Това означава християнската любов, която старите християни са имали. При раздаването на водата каза. Това е водата на живота. Подир това и господин Дънов хапна хляб и пи на вода и каза. Да бъде благословен Господ! Всички едновременно подехме. Амин! Като се отеглихме в занимателната стая, господин Данов ни обясни, как да употребим заповяданите 12 петъка в годината и каза дословно следното. Първият петък от 12-те петъци ще бъде посветен изключително за уякчаване на веригата. Ще се молите за всичките членове на веригата. Ще се молите за всичките членове на същата, на които ще се пожелае всяко добро, каквото можете като се споменуват имената им. Втория петък ще посветите за всичките онези наши братя из цяла България, които сега се повдигат, които знаете и не знаете, да ги благослови Господ и да ги докара на работа. Третият петък ще се посвети в молитва за българското духовенство и за Православната църква. Четвъртият петък ще се посвети за българските учители, ученици. Да им даде Господ онова истинско знание и мъдрост, с които да се обърнат към Него. Петият петък ще се употреби изключително за управляващите, да им изпрати Господ силата си отгоре и закона си в сърцата им, как да управляват. Шестият петък За всичките земеделци в България Да благослови Господ делото на ръцете им и да отвори сърцата им да вършат Неговата воля. Седмият петък ще се употреби за всичките майки и бащи из цяла България, за да им даде всяко подкрепление. Осмият петък ще се употреби, за да се оправят работите на братята във веригата, на които работите са оплетени и които имат материално бреме върху гърба си, да се спъват, да им се оправят работите. Деветият петък за здравето на членовете на веригата, да им даде Господ здраве, за да могат да работят, и да ги избави Господ от всичките дяволски ухищрения и да бъдат всякога здрави, бодри и весели. Десетият петък ще се употреби изключително, за това Господ да приготви пътя пред нас за идущата година, така, щото съборът, който ще стане, да бъде благословен с Неговото присъствие, с Неговата сила, съзнанието на Неговата мъдрост. Единайстият петък всеки един от нас ще посвети за себе си. Дванайстия – за идването на Царството Божие на земята Ако искате, можем да направим една малка разходка към морската градина. Всичките единодушно възприехме това желание и на групи се отправихме към морската градина където престояхме до 9 часа. Когато наново всички, пак се възвърнахме в стаята за занимание и като насядахме на масата, господин Дънов каза: Сега духът ще даде четенията през годината. Най-напред ще вземете Битие, първите 6 глави. В паралел с това ще вземете От Притчи, първа и втора глава. Във връзка с това ще вземете Еклесиаст, всичките глави. Във връзка с Еклисиаст ще вземете всичките глави от Римлянум, след това ще вземете всичките глави от Данаил. Във връзка с Данаил ще вземете Евангелието от Йоанна от 9 до 17 глава включително. След това всичките глави от посланието Евреем. Тогава ще вземете 10 глави от втора книга на царете, от 1 глава до 10. -та. После ще вземете Филипянон, първа глава. е материал ще разпределите така. За всякой петък в годината ще вземете по една глава та всичко 52 глави а останалите 81 ще поделите между 12- заповядани петъци. Духът ви оставя свободни. Вие сами ще си изберете откъде и как да започнете. Само да помните добре след прочитането, да да си бележите всяка мисъл, на която духът ще ви наведе. Защото ако я подминете, може да мине много време, докато се повтори в ума ви. Вие сега минавате през особено магнетическо течение, та да затова духът ще ви наведе на особени мисли при прочитането на тия четива, които мисли трябва да си забелязвате. И помнете, че това, което четете от книгите, ще го разберете по един начин, а това, което ви се даде от духа, ще го разберете по съвсем друг начин. Тие четива ще си ги четете, освен в петъците, всякога, когато пожелаете. Лентите, с които някои от вас се опасаха, ще можете да си ги опасвате освен при моление през 12 заповядани петъка, но и всякога, когато имате нужда. И то ще ги опасвате по начина, както ви се опасаха вчера. Нашите приятели отгоре, които присъстват, ви поздравяват. Тук е сега доктора. Тук е Казакова. Тук са и другите наши приятели. Присъства и Господ. Доктора и Казакова казват Тук сме много весели, свободни от грижите на света. През тази година се пазете, упражнявайте се повече, не бъдете лениви, защото не искам да ви вземат преждевременно на онзи свят. Колкото за Казакова нея я грабнаха, когато аз бях заед, та не можах да й помогна. Но нищо. След 4 години нейното съзнание ще бъде на физическия свят, а пък доктора ще бъде поди две години. Никога не бива да натяквате на Господа, защото този грях е опасен. Всяко друг грях може да направите, но да натяквате на Господа, това е най-големият грях. Казакова натяхна на Господа. Звикането и в съдилището в Търново, следствие, на което и съдилището изгоря, но и тя самата отиде. На въпроси зададени от Николцина, господин Дънов отговори: На това божествено учреждение, вие винаги може да разчитате. Разчитайте на него по време на всяка нужда, разчитайте на него за предупреждения. Даже при случаи на преминаване от този свят, разчитайте на него изобщо при всякакви фатални случаи. През тази година разчитайте, че когато небето намери за целесообразно, ще ви извежда на един вид разходка из астралния мир. Може да разчитате през годината и за съвети от мене на сън. Събранието се закри с молитва, произнесена от господин Дънов.